Capitolul 4. Originalitatea sistemului brai. Răspândirea lui. După cum am mai spus, spirite înăcrite au imputat Institutului Național și, în general, orbilor de a fi voi să adumbrească numele lui Barbier, cel care vedea, în folosul lui brai, orbul. Nu vom lua ca dovadă decât o singură pagină din romanul lui Lucien de Cav, intitulat Le Zemuret. Această operă naturalistă, publicată mai întâi în Foileton în Le Journal în anul 1894, aduce în scenă pe orbi. Romanul are drept cadru principal Institutul Național al Tinerilor Orbi din Paris și Asociația valentin Aui, care de-abia luase ființă. Anet, măritată cu un orb, a inventat și ea un sistem de scriere care, după concepția ei, trebuia să detroneze sistemul Braille. 95 Notă 95 Astăzi putem numi pe numele lor adevărat personajele romanului. Anet, înfățișează în parte pe domnișoara miu care a fost directoarea școlii de orbi din Angers și al cărui sistem de scriere făcuse mult zgomot în acea vreme. Închei nota Rău primită de comisia însărcinată cu examinarea proiectului, eroina povestirii se exprimă astfel, citez, Nu mă voi mai poticni mult timp de părerile preconcepute ale unei lumi mici și dușmănoase față de orice progres care nu emană de la aderenții ei. În fond, instituția nu este decât o societate de admirație mutuală. Aici, orbirea se agravează prin lipsa vederilor morale. Cine poate ști dacă lui Bray ar fi dus la capăt faimoasa lui scriere fără germenii semănați de Charles Barbier, Cristofor Columb, al acestui Americo Vespucci? Dar Valentin lui primul institutor al orbilor, a fost la fel de clarvăzător ca Barbier. Nu are importanță. Bray este modelul. El oferă panaceul anagliptografic, 96. El este un fost elev al institutului. Notă. 96. Brai nu este răspunzător de acest nume barbar, anagliptografie, prin care Levit, cenzorul de studii al institutului a desemnat mai târziu scrierea cu puncte în relief. Închei nota. Acesta trăiește prin el. Ei bine, dacă orbi țin așa de mult la Brai al lor, n-au decât să și-l păstreze. Să păstreze acest alfabet al prizonierilor care întrețin corespondență în secret cu prietenilor din afară. Închei citatul, 97. Lui Bray este evident un simbol pentru orbi, simbolul orbului care liberează de o piedică pe frații lui de suferință. Încrederea în sine și încrederea altuia sunt necesare succesorilor orbilor în viață. Pentru ei este providențial să datoreze unuia din eliberarea intelectuală. Dacă brai nu este numai un pur simbol, de vreme ce alfabetul lui există, ca o realitate indiscutabilă, în orice caz însă este un simbol pur. Nu se poate găsi în viața acestui om nimic care să semene a vanitate sau a spirit de castă. De altfel, când Anet vorbește de un alfabet al prizonierilor, Imputarea se adresează mai degrabă lui Barbier, al cărui sistem era prin esență o scriere secretă. Dacă Anet ar fi avut ceva mai multă știință decât pedantism, ea ar fi știut două lucruri. 1. La origine, nu orbii, ci acei care văd, au opus pe brai lui Barbier. Pinie, Dufo și Goade au proclamat în scrierile lor meritele noului alfabet și aceasta nu au făcut-o nici din vanitate și nici pentru glorie, ci pentru motivul că ei fiind directori și șefi ai unei școli de orbi și-au dat seama tangibil, ca să zicem așa, de marele serviciu pe care l a făcut fraților lui. 2. Greutățile întâmpinate de barbie nu au venit din partea orbilor, ci din aceea a celor cu vederea sănătoasă, Pinie scrie, 98, cu privire la sonografie. Citez. Domnul Barbier, la fel ca mulți inventatori, sfârși prin a depăși măsura când este vorba de meritul lor și de foloasele aduse, care sunt totuși și reale. Notă, 98, Pinie, studiu istoric, pagina 102, închei nota. Poate că spiritul lui avântat se exaltă puțin în această privință pretențiile lui devenire de asemenea mai mari. Închei citatul. Într-adevăr, în 1821, Barbie prezenta sistemul său ca accesoriu și secundar, în 1825 ca baza educației orbilor, în 1830 ca bază fundamentală a învățământului. Așa cum am spus mai sus, capitolul 3, gloria lui Charles Barbier din punct de vedere psihologic a fost de a descoperi că punctul în relief este singurul care satisface nevoia cititului tactil. În orice caz însă nu putem vorbi de o intuiție de geniu. Să nu uităm că scrierea denumită expeditivul francez a fost imaginată pentru militari și pentru diplomați și că acest sistem conceput pentru cei cu vedere comporta deja puncte și linii care puteau fi scrise cu creionul sau cu tocul. Dacă între timp capitanului de artilerie i-a venit ideea reliefului, la început nu s-a gândit deloc la orbi, ci la nevoia în care se putea afla un ofițer în campanie care trebuia să expedieze noaptea o telegramă, de unde și numele de scriere nocturnă, fără cerneală sau creion și te-a putea multiplica repede numărul exemplarelor prin simpla apăsare. Barbie nu a adus orbilor decât un sistem conceput pentru cei cu vedere. Prin aceasta, meritul lui este oare mai mare decât cel al lui Valentin Ayui, care, pentru a da posibilitatea orbilor să citească, se mulțumea să reproducă în relief caracterele obișnuite în imprimerii, iar dacă punctul a reușit mai bine decât litera, aceasta e simplu și firesc. Dacă a fost sau nu o simplă întâmplare că Barbier a ajuns să se gândească la orbi după ce savanții ale căror concluzii le-a menționat au examinat invenția sa, nu se știe. Nu este însă mai puțin adevărat că fostul capitan a înțeles ce nevoie au orbii de o scriere specială. Într-o broșură care e drept datează de pe la 1830-99, adică este posterioară apariției sistemului Braille el a scris următoarea frază aplicabilă de altfel tot așa de bine lui Bray, cât și sistemului său. Citez. O scriere deosebită potrivită situației lor este singura care le poate fi de folos. Până acum însă nu s-a străduit nimeni să o descopere. Încheie citatul. Notă 99 Despre instrucțiunea orbilor Paris, imprimeria, iuzar, cursie, în 12 pagini, fără dată, conținând raportul Academiei de Științe, semnat Cuvier și Molard, cu data de 11 ianuarie 1880. Închei nota. Fără îndoială că drepturile lui Barbier ca înaintași sunt de necontestat. Oricine s-ar îndoi, n-ar avea decât să compare datele 1821-1823. Barbie aplică principiile sonografiei sale unui sistem de scriere pentru orbi 1825-1829. Brai își pune la punct alfabetul. Este suficient să reamintim mărturia însă a lui Brai, pe care am citat-o la începutul capitolului precedent. Dar între Barbie și Brai este mai mult decât succesiune, este înrudire directă, este filiațiune. 1. În însuși principiul celor două sisteme, adică întrebuințarea punctului în relief, 2. În dimensiunile caracterelor, dreptunghiul generator al tuturor semnelor brai este exact, după cum se știe, jumătatea dreptunghiului în care se încadrează semnele barbie și este orientat în același sens. S-ar fi putut să fie și altfel. Vom vedea că în America a și fost câtva timp altfel, de când se întrebuințau caractere construite pe două puncte în înălțime și trei lărgime. 3. În domeniul tehnic Barbier este inventatorul necontestat al rigletei și al plăcii cu șanțuri. Raportul prezentat Academiei de Științe de către domnii Proni, Molar și Breghe, la 1820 aduceau lui Barbier imputarea de a fi construit o mașină prea complicată pentru producerea acestor semne. Figura 11. Placa brai cu punctatorul în poziție de funcționare. Barbie învață din această lecție, dacă simplitatea materialului pentru scris folosit de orb este un motiv de permanentă mirare, figura 11, aceasta se datorează împrejurărilor arătate mai sus. Coltan ne spune că brai realiza toate aceste combinații în minte. Totuși, e sigur că existența prealabilă a materialului creat de barbie i-a dat posibilitatea să experimenteze, să difuzeze și să facă cunoscut prietenilor și elevilor sistemul său. Mai mult, muzeul Valentin Aui posedă o piesă curioasă pe care Gilbo o socotea ca fiind din anul 1826. Este o rigletă autentică barbie, transformată în rigletă brai, prin adăugarea unei simple stinghii care împărțea în două fiecare căsuță a rigletei brai. Paleontologii ar numi aceasta un tip de tranziție. A se compara planșa 2D și 3C. 4. În combinația dintre linie și punct, care constituie caracteristica alfabetului brai din 1829, într-adevăr, se știe că Barbie imaginase un mic pătrat care avea la un cap un corn, iar la celălalt o linie reliefată. Combinând cornul și linia în diferite poziții, se ajunge a se reprezenta cele 36 de puncte din expeditivă. 5. Încă de la început, sistemul brai are o stenografie foarte precisă, născută din sonografia barbie. Într-o cât ne privește, noi nu șovăim să declarăm că fără barbie nu a fi avut poate niciodată pe brai. În acea vreme, dicta principiul enunțat de Valentin Aroui, citez. În toate împrejurările trebuie apropiat orbul de cel cu vedere. Încheie citatul. 100. Notă. 100. Valentin Aui, studiu asupra educației orbilor. Închei nota. Se aplica această maximă la lectura orbilor și cu încăpățânare li se impunea să citească după caractere pe care de-abia le decifrau. Charles Barbier a avut meritul să se elibereze de acest principiu și să-l dezbare și pe tânărul Brahe. Aceasta nu e puțin lucru pentru un om cu vedere. După cum a mai subliniat în lipsa lui Bray, s-ar fi găsit sigur cineva care să perfecționeze sistemul elaborat de capitanul Barbier. Dar Brae a făcut mai mult decât să perfecționeze. El a modificat din temelie, deci a inovat. Dacă Orbea nu îi datorează totul, în orice caz îi datorează ce e mai bun. Barbier avea ochii. Brai nu mai avea decât degetele. De aici s-a născut acel cadru cu șase puncte, perfect potrivit cu nevoile pipăitului, un punct mai mult în înălțime, un punct mai mult în lățime și semnul devenea neciteț. Tânărul orb nu a scos din cele șase puncte o simplă scriere în relief, ci un alfabet complet, la fel cu cel al oamenilor sănătoși, o notație matematică elementară, o notație muzicală și totodată și o stenografie. Într-un cuvânt putem spune împreună cu Pinie, a modifica lucrurile astfel nu înseamnă o perfecționare, ci o invenție. 101. Notă. 101. Pinie. Notă biografică, pagina 14. Închei nota. Însuși, Barbie, într-o scrisoare care e drept, conține și reticențe, a lăudat pe tânărul inventator. La 31 martie 1833, el îi scrie, citez, Am citit cu mult interes metoda de scriere pe care ați compus-o pentru orbi. Nu pot să laud ajuns, sentimentul de bunăvoință care vă îndeamnă să fiți folositor celor cu care împărtășiți nenorocirea. M-aș fi slujit de procedeul dumneavoastră și v-aș fi mulțumit dacă nu ar fi fost nevoie de câtva timp pentru a putea dobândi practica lui. Este foarte frumos să începeți astfel la vârsta dumneavoastră și putem aștepta multe realizări de la sentimentele luminoase care vă călăuzesc. Închei citatul. La 15 mai 1833, într-o notă pe care o adresează direcției Institutului Regal și care era destinată să fie inserată într-o nouă ediție în scriere nocturnă, se vede că el nu se socotea vins, Barbier se exprima așa. Citez. Domnul lui Bray, tânăr elev, astăzi repetitor al Institutului Regal din Paris, este primul care a avut fericita idee de a reduce scrierea punctată cu ajutorul unei riglete cu trei rânduri de căsuțe. Caracterele ocupă mai puțin loc și sunt mai ușor de citit. Sub acest dublu raport este un serviciu esențial pentru care îi suntem îndatorați. De altfel, domnul Bray a făcut și alte aplicații ale metodei sale, care o îndreptățesc când a ajuns a fi întrebuințată într-o instituție pentru instrucția tinerilor orbi. Închei citatul. 102. Notă. 102. Citat de Pinie. Notă biografică, pagina 25, la fel ca și textul precedent. Am fi dorit să știm ce putea să fie în dosul punctelor de suspensie care reprezentau tăieturile operate de Pinie. Închei nota. După ce a scris aceste rânduri, Charles Barbier, dacă ar fi fost un jucător care știe să piardă frumos, ar fi trebuit să abandoneze partida. Așa cum spune undeva Edgar Gilbo, fondatorul Muzeului Valentin Aui, distingem trei perioade în ascensiunea sistemului Braille și anume. 1. Triunful lui Braille la Institutul de la Paris. 2. Extensiunea lui la limbile europene. 3 aplicarea lui la limbile extraeuropene. În ceea ce privește utilizarea sistemului braille în însă școala unde a fost conceput, se spune că a trebuit mai mult de 25 de ani pentru ca sistemul să se impună. Adoptarea oficială a sistemului braille s-a făcut de-abia la 1854 în Franța. 103. Notă 103. Conform Sir Cluta McKenzie, Raport asupra situației mondiale a sistemului Braille, prezentat la UNESCO 20.9.49, pagina 5. Închei nota. S-a vorbit și de o eclipsă a sistemului Braille. Ce trebuie să înțelegem din această pretinsă eclipsă a metodei lui? Nu s-ar putea spune că între anii 1825 și 1840, sub direcția lui Pinie, administrația școlii ar fi fost o noi scrieri. Am văzut că de la 1827 înainte, administrația admite să se transcrie cu noua metodă fragmente dintr-o gramatică clasică și de la 1830 îngăduie întrebuințarea sistemului brai în clase pentru exerciții scrise. Cele două ediții din procedeu au fost realizate în imprimeriile instituției și au marca oficială. După cum vom vedea mai departe, este cert că cel de-al doilea din aceste volume a fost întocmit pentru a fi cunoscut și difuzat în străinătate. În 1834, unele texte ale acestei metode au fost prezentate la expoziția de produse industriale din piața Concordiei la Paris, fără nicio îndoială că în acea vreme ne îndreptam spre o recunoaștere oficială a noului procedeu. El este menționat și în rapoartele pe care directorul instituției le adresa ministrului la 31 mai 1833, la 31 martie 1837 și la 27 septembrie 1839. 104. Notă. 104. Conform pinie, studiu istoric, pagina 107 și pagina 253. Închei nota. În sfârșit, în 1837, imprimeria Institutului Regal tipări un manual de istorie a Franței în trei mari volume, ceea ce indica limpede că la acea dată, după 12 ani de experimentare, ne orientăm fără șovoială spre sistemul brai pentru toate nevoile școlare. Prima carte era un volum gros care, cu toate că nu avea decât 152 de pagini format 22x28, Cântărea mai mult de 1750 grame cu cartonaș cu tot. Paginile erau lipite verso pe verso, așa cum se proceda la acea vreme pentru lucrările cu litere latine în relief linear. Fiecare pagină cuprindea în medie 27 de rânduri de câte 34 caractere. Liniatura, adică intervalul cuprins între vârful celor două puncte sau adâncimea celor două șanțuri succesive, este de 25 pe 10 mm. Această liniatură este aproape la fel cu cea adoptată în clipa de față și aceeași cu care s-a tipărit subtitlul de Livre de Poezie în sonografie Barbier în 1828. Pentru a imita tipărirea obișnuită în negru s-a găsit de cuvință să se combine semnele în grupă. Această practică a justificării a fost mult timp întrebuințată în imprimeria instituției din Paris. Trebuie să spunem că aceasta nu prezintă niciun interes pentru degetele cititorului, din potrivă. Ea obligă pe tipograf să comprime anumite caractere, să mărească intervalul între unele cuvinte și să-l micșoreze pentru altele. În acest fel, citirea cărții din 1837 a devenit anevoioasă pentru degetele noastre moderne, prin faptul că literele A, B și K și apostroful sunt înghesuite în cele care le urmează. Intervalul dintre cuvinte este în mod normal de o jumătate de literă, în afară de cazul când o nevoie justificată impune o forțare a acestui spațiu. În anumite părți, intervalele dintre linii sunt mai mici decât cele de astăzi. Prima carte, imprimată după sistemul Brai, poartă titlul Proiectie sur l'histoire de France divisée par siècle a companie de un sincronism relativ al l'histoire générale placée à la fin de Jacques Reine. Scurtă istoria franței împărțită pe secole întovărășită de sincronisme privitoare la istoria generală plasate la sfârșitul fiecărei domnii D.L.C. și F.P.B. Ediția a 10 -a. Se ivește însă o primă întrebare. De ce prima carte tipărită este o lucrare de istorie și nu pildă o metodă de citire sau o gramatică? Poate pentru motivul că acestea existau deja cu litere latine în relief sau poate și mai simplu pentru că textele de istorie fiind lungi, transcrierea manuscriselor răpea prea mult timp în clasă. Oricum ar fi, publicarea acestei scurte istorie este interesantă și dintr-un alt punct de vedere. După catalogul imprimatelor Bibliotecii Naționale, LC este lui Constantin cu numele monahic fratele Anaclet, iar FPB este Mathieu Brancier cu numele monahic fratele Filip. S-ar părea că aceasta n-ar avea nicio importanță pentru viața lui Brai, și totuși are. La Institutul Regal existau două curente potrivnice. Directorul Pinie era acuzat de clericalism de către Diufo, ajungtul său, care era și prim institutor. Mai târziu, goade în lucrarea sa Institutul Tinerilor Orbi 105. În pagina 93 publică o listă a lucrărilor imprimate sub directoratul lui Pinie numai cu intenția de a dovedi că nu se tipăreau decât cărți de rugăciune sau lucrări scoase de editurile conformiste. Este de remarcat că el nu citează scurta istorie din 1837 și găsește de cuvință să redacteze o nouă lucrare de istorie care a fost imprimată câțiva ani mai târziu, dar cu litere latine în relief de data aceasta, într-un moment când sistemul brai era într-o disgrație oficială. Nota: 105. Această lucrare a fost mai întâi publicată în Analele Educației Surdomuților și Orbilor, editate de Eduard Morel. A apărut în volum la 1849. Ne referim la această ultimă ediție. Închei nota. Ori de câte ori chestiunile confesionale au fost amestecate cu cele pedagogice, dezbaterea asupra învățământului istoriei a fost totdeauna așezată pe primul plan. Astăzi, pentru noi, aceste discuții nu prezintă niciun interes. Totuși, ele au meritul de a fi dat naștere la trei lucrări aparținând lui Goade, Dufo și Pinie, în ordine cronologică, din care putem culege prețioase amănunte asupra originilor sistemului Brai. Ele erau cât pe să compromită pentru totdeauna net, înfățișează în parte pe domnișoara Miulo,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 În adevăr, în 1840, Pinie, care era acuzat de a corupe tineretul prin învățământul istoriei, a fost scos la pensie înainte de termen. Adjunctul Dufo, care i-a luat locul, nu a fost de la început favorabil noului sistem. Dacă a fost o eclipsă brai, ea se plasează între 1840 și 1850 în timpul celor 10 ani de la începutul directoratului Dufo. Această eclipsă nu a fost însă decât parțială La început respinsă pentru literatură Metoda păstră însă oficial dreptul de imprimare pentru muzică Dacă slujba morților imprimată în 1838 MVH numărul 478 Are încă notații liniare Principiile de armonie ale lui Gauthier MVH 1404 Studiile lui Kramer MVH numărul 1413 și Culegere de cântece pe trei voci de gotie MVH numărul 1413 bis, toate trei publicate în 1839, prezintă particularitatea că textul este gofrat în litere obișnuite pe când muzica este imprimată după sistemul Braille. planșa 4A. Această soluție hibridă a fost păstrată și de Dufo, deoarece în 1841 s-a imprimat la fel o metodă de pian de Lemoine, MVH numărul 1414, și în 1845 metoda de Kalkbrenner, MVH numărul 1415. În tot timpul acesta, elevii și profesorii orbi ai instituției se foloseau descrierea punctată pentru tot ceea ce îi privea personal. S-a pretins că o făceau ascuns, fără știrea direcției. Aceasta e însă îndoielnic. Muzeul Valentin Aruy păstrează câteva manuscrise din acea vreme. Unul din ele, drumul crucii, poartă dezlușind mențiunea transcris de J.P. la Mirol, elev al Institutului Regal 1844. Te întreb de altfel cum s-ar putea ascunde cineva pentru a scrie cu sistemul brai care este zgomotos și pe lângă aceasta necesită și un material special. În anul 1847 s-a reînceput tipărirea textelor numai după sistemul brai, mai întâi fără mențiunea originei imprimeria instituției, dar totuși în localul și cu materialul acestei imprimerii. În aceste condiții s-au tipărit. Mixolfegiu, MVH, numărul 1410, probabil în 1847, Tament 8 pentru Noul Testament, în total 4600 de pagini, cu o greutate de circa 60 kg, cu legătură cu tot. 114. Notă 114. Conform L. Boii. Cronica azilului orbilor din Lausanne, 1843-1943. Lausanne, 1944. Închei nota. În țările germanice, sistemului lui Bray în forma lui originală, i-a trebuit 40 de ani ca să se impună. I. W. Klein, fondatorul instituției din Viena, îi cunoștea existența în 1837. 115 și Ni, fondatorul școlii din Breslau, aflase despre el în 1841. Notă. 115. J. W. Klein, istoria educației orbilor și a așezămintelor dedicate orbilor în Germania, 1837. Închei nota. Aceste două personalități însă, nu au fost favorabile generalizării sistemului, imputându-i că ridică un zid în plus între orbi și sănătoși. Se recunoștea că procedeul Braille aducea foloase netăgăduite orbilor, dar se respingea în același timp acest sistem care nu era făcut pentru vedere și pe care oamenii cu vedere nu-l puteau citi decât după ce se căzneau să-l învețe. După cum va spune Chiochlin 116, se cerea un mare sacrificiu din partea săracului în folosul bogatului. Notă 116. Fondatorul școlii de orbi din Ilzach, lângă Mulhouse, care era orb, preconiză sistemul brai încă din 1864 și se arătă un apric apărător al lui la congresul din 1878 de la Paris. Închei nota. Se invoca mai ales autoritatea lui Gnii, pentru că el era orb și avea părerea că, citez, pentru învățătura orbilor trebuie să folosim mai întâi de toate procedeile pe care le-au descoperit chiar ei, Încheie citatul. Cu toate acestea, în 1858, gnie, fără îndoială sub influența lui Goade, inseră un alfabet braille la sfârșitul ediției a cincea a cărții sale, 117 și, în același timp, luă parte și el la difuzarea sistemului, comentându-l în organul instituțiilor de surdomuți și orbi. Notă 117. Ni. Introducere în tratamentul adecvat copiilor orbi. Închei nota. Dar o nouă cursă se întinde sistemului francez. Saint-Marie din Leipzig al un alfabet în care litera P, cea mai frecventă în limba germană, avea un semn, cu mai puține puncte. În acest fel, prima serie braille ajungea să reprezinte literele E, N, R, U, I, L, P, G, D, F. Economia de puncte era de 20%, dar aceasta nu reprezenta un folos decât pentru scrierea cu punctatorul și nu aducea niciun câștig de spațiu, numărul caracterelor fiind același. Ca urmare, primul congres al institutorilor de orbi, Leipzig, 1873, se găsi în fața unei mari confuzii. De pildă, în Austria, planul de studii din 16 septembrie 1867, aprobat de Ministerul Instrucției Publice, introduce sistemul brai în instituția imperială și regală din Viena, 118. Dar directorul Pablašek? rămase partizanul studiului simultan al caracterilor romane și brai. Notă Conform al Mel Istoria Institutului Regal Imperial de Educație a Copiilor Orbi din Viena Viena, 1904, pagina 183 Închei nota La al doilea congres, Dresda, 1876 14 școli se pronunțară pentru Braille adaptat la limba germană și numai 11 pentru sistemul Braille original. Vom vedea mai departe în ce mod congresul de la Paris făcu să se încline balanța în favoarea acestuia din urmă. În Anglia, adoptarea sistemului brai a fost deosebită anevoioasă. În 1868, cel puțin patru sisteme cu caractere obișnuite în relief, mozon, Frey, Alston, Goll și două sisteme stenografice, Lucas și Frer, își împărțau bunăvoința directorilor de școli pentru orbi. Atunci interveni Dr. Armitage, fondatorul lui British and Foreign Blind Association for Promoting the Education of the Blind. 119. Notă. 119. Asociația Orbilor din Marea Britanie și Străinătate pentru promovarea educației orbilor. Închei nota. El făcu să se admită ideea că numai orbii trebuie să decidă care din sistemele poate fi mai de folos. Organiză deci un comitet numai din orbi, care întrebuințau cel puțin trei din sistemele în vigoare pe atunci. Din acestea, ei trebuiau să aleagă. În 1870, comitetul se pronunță pentru brai, ca procedeu de scriere, rezervând o formă modificată a sistemului MUN, Planșa 4 c pentru imprimările în relief. Dar sistemul brai se impuse în curând atât pentru imprimare cât și pentru manuscris. În 1871, din 46 de lucrări consacrate în majoritate educației orbilor la domiciliu, una singură menționa procedeul brai în prospect. În 1883, datorită acțiunii energice a doctorului Amiti și a publicațiilor lui, din care prima foarte modestă tipărită în 1870, cea mai mare parte din școlile de orbe engleze adoptaseră sistemul francez. 120. Notă. 120. Conform Amitici, educația și folosirea orbilor, editată la Londra în 1886. Închei nota. În 1878 are loc la Paris importantul congres universal pentru îmbunătățirea soartei orbilor și surdomuților. Comisiunea H primise mandatul să, citez, studieze diferite metode de tipărire și scriere în vederea unificării sistemelor. Închei citatul. Au fost reprezentate Germania, Anglia, Austria, Ungaria, Belgia, Danemarca, Franța, Olanda, Italia, Suedia și Elveția. Concluziile formulate de Dr. Meyer, director al școlii de orbi din Amsterdam, au fost discutate foarte mult în ședința plenară de la Tuileries, Pavilionul Flor, la 27 septembrie 1878 după ce a fost îndepărtat sistemul Mun ca sistem principal și respinsă propunerea americanului Smith, care voia ca în fiecare limbă să se aleagă semnele care se formează mai repede pentru figurarea literelor celor mai mult întrebuințate. 121, ceea ce echivala cu crearea a tot atâtea alfabete câte limbaje. Notă 121. A se vedea memoriile sale în dare de seama asupra lucrărilor Congresului. Paris, Imprimeria Națională, 1879, pagina 287. Denotat că lucrările contemporane au arătat că semnele brai care se citesc cel mai ușor nu sunt cele cu puncte mai puține, ci cele care generează mai ușor imaginea. Despre aceasta, Birkland, Psihologia Orbilor, Leipzig, 1924. Închei nota. Comisia a avut de suportat atacul partizanilor literelor obișnuite în relief. Purtătorul de cuvânt al acestora, englezul Johnson, declara, citez, Sistemul brai convențional și special desparte pe orb de cel cu vedere. Întâietatea trebuie lăsată caracterilor romane în relief. Încheie citatul. 122. Notă 122. Conform dare de seamă asupra lucrărilor Congresului, pagina 145. Închei nota. În sfârșit, după ce directorul maier a precizat, citez, propunând adoptarea sistemului Brai, am înțeles să vorbim de sistemul Brai nemodificat, de acela francez și nu de un altul. Închei citatul. 123. Și după discuții, citez, Congresul... Darea de seamă, pagina 153, se pronunță cu o mare majoritate pentru generalizarea sistemului brai nemodificat. Închei citatul. Notă. 123. Ibidem, pagina 148. Închei nota. Decizie capitală pe care, în urmă, se vor sprijini toți partizanii universalizării ordinei originale a clasificării semnelor, începând din anul următor, al treilea Congres al Institutorilor pentru Orbi Berlin 1879, Germania aplică integral procedeul și renunță la sistemele dizidente. Dintre toate statele cu grai european, numai Statele Unite ale Americii n-au urmat curentul decât mult mai târziu. Pe la 1885, situația imprimării în relief era acolo din cele mai încurcate, la Saint-Louis se întrebuința sistemul brai și caracterele romane în relief, la Philadelphia sistemul brai, sistemul mun și cel roman, la Boston cel roman și sistemul brai american, compus din aceleași semne ca și braiul original, dar așezate după vederile lui Smith, expuse mai sus într-o ordine care se presupunea că se potrivește mai bine nevoilor limbii engleze. În toate celelalte institute se întrebuința în mod obișnuit sistemul roman și punctul New York sau sistemul Wade. Pe la 1866, Ras, directorul școlii de orbi din New York, născoci un nou sistem și anume. Așeză orizontal axul cel mare din dreptunghiul generator al caracterului Brai. În acest fel se câștigă loc și se construi pe acest principiu un fel de stenografie. Urmașul lui W.M. B. Wait, reluă ideea și făcu un alfabet, figura 12, ale cărui caractere nu aveau toate decât două puncte înălțime și cel mult trei lărgime pentru literele mici, patru pentru cele mari și semnele de punctuație. Figura 12. Alfabetul weight așezarea orizontală a caracterelor. În acest fel se câștiga loc cam 25%, dar, în schimb, printre alte neajusuri, citirea era mai grea și literele nu ajungeau așa bine sub degete. Descrierea figurii 12 Alfabetul weight Așezarea orizontală a caracterelor Caracterul brai este format în cazul lui weight tot din șase puncte, dar dispuse câte trei pe două linii paralele. Vom nota punctele de pe linia de jos, de la stânga la dreapta, cu 1, 2 și 3 și pe cele de pe linia de sus, tot de la stânga la dreapta, cu 4, 5 și 6. Avem corespondența între litere și caracterele brai următoare. Lui A îi corespunde caracterul format din punctele 4, 5. B. 1, 4, 5, 6 C. 3, 4, 5 D. 2, 4, 5 E. 4 F. 4, 5, 6 G, 1, 2, 3, 6, H, 1, 2, 3, 5, 6, I, 1, 4, J, 2, 4, 5, 6, K, 3, 4, 5, 6, L, 1, 2, 4, M, 1, 4, 5, N, 1, 2, O, 1, 5, P, 2, 3, 4, Q, 1, 2, 3, 4, R, 1, 2, 5, S, 2, 4, T, 2, U, 1, 2, 3, V, 2, 4, 6, W, 1, 2, 6, X, 1, 2, 3, 4, 6, Y, 1, 3, 5, Z, 2, 3, 4, 5, 6. Închei descrierea figurii 12. Lupta a început mai întâi împotriva sistemului roman. Partizania acestei soluții rămaseră cu îndărănicie legați de principiul lui aui, după care orbul nu trebuia să se deosebească de omul cu vedere prin sistemul alfabetic, la care Wade răspunse întrebând, ce anume apropie mai mult pe orb de cel cu vedere, caracterele pe care sănătoșii le pot citi, dar orbii nu le descifrează decât încet sau un sistem special care se deosebește de acela al oamenilor cu vedere, dar care să permită orbilor să se apropie de rapiditatea cititului lor. Apoi au fost atacați susținătorii sistemului brai pur și Braille american. Către anul 1890, Hall inventă o mașină de scris și o mașină de stereotipare care se potrivea celor două sisteme din urmă. Ca răspuns apărătorii lui Wade, prezentară cleidograful, aparat cu care se putea scrie mai repede punctul de la New York. Două împrejurări erau să aducă victoria acestui punct de la New York. Wade avea o mare influență asupra directorilor de școli. Constituindu-se o majoritate dintre aceștia, American Printing House for the Blind, întreprinderea americană de tipărituri pentru ori din Louisville, Întreținută de ultimii federali, tipărea bineînțeles așa cum cerea majoritatea. Pe de altă parte, importul în America a cărților lui Brae, imprimate în Anglia, erau taxate foarte mult la vamă, ceea ce împiedica răspândirea sistemului. Cu toate acestea, datorită însușirilor lui, sistemul brai trebuia să izbutească trebuia să se sfârșească odată cu risipa de timp și bani prin tipărirea aceleași reviste în trei alfabete deosebite. La congresul de la Little Rock, 1910, se hotără definitiv acest punct de vedere și, începând din 1917, nu a mai existat în America decât un singur sistem de scriere pentru orbi, sistemul Braille original. Alte două date însemnate marchează istoria expansiunii Braille. 1929 și 1949. În 1929, o comisie de specialiști întrunită la Paris, la sediul American Braille Press, din care făceau parte reprezentanții Germaniei, Angliei, Statelor Unite ale Americii și ai Franței, puseră la punct o notație muzicală internațională Braille. Aceasta era foarte necesară, deoarece, pentru a nu mai vorbi de încercările sporadice, 124 și de hotărârile care nu au fost niciodată aplicate, 125, două mari tipuri de ediții își împărțeau dacă nu favoarea a celor care le întrebuințau, cel puțin favoarea tipografilor. Not 124. Încercare Severin Mahout, Jersey 1886. Notația muzicală a sistemului Wade, conform Key to the New York Point, New York, 1893, pagina 10. Închei nota. Notă, 125, Congresul din Düsseldorf, 1903. Închei nota. Germania, Franța, Italia și toate țările care se aprovizionau cu muzică Braille de la Paris rămăseseră credincioase notației unificate care se stabilise la Congresul de la Colonia, 1888. Această notație, afară de câteva mici amănunte, reproducea pe aceea care fusese pusă la punct de profesorii Institutului din Paris și pe care Levit, 126, o prezentase la Congresul din 1878. Notă, 126, Levit, anagliptografia și rafigrafia lui Braille, 1880, pagina 13 și următoarea. Închei nota. Pe de altă parte... National Institute for the Blind de la Londra făcea o opinie separată în plin război mondial, inspirându-se din sistemul propus de scoțianul Stricker în 1912 și imprimând în 1917 un nou cod pentru scrierea de muzică în relief. În realitate, nu era nicio divergență în ceea ce privește semnele fundamentale la care se oprise lui Bray în 1837 pentru reprezentarea notelor, a valorilor, pauzelor, etc., ci numai cu privire la rânduirea acestor caractere. La originea acestor divergențe a existat o singură dificultate de ordin psihologic. Cerințele citirii tactile impuneau numai o așezare orizontală a semnelor ceea ce nu prezenta nicio greutate când era vorba de a transcrie un text literar, ale cărui caractere se succedau liniar. Dar cum ai fi putut să te lipsești cât de puțin de foloasele pe care le prezintă pentru cel cu vedere suprapunerea pe mai multe etaje a semnelor muzicale, ba chiar și a cuvintelor, când era cazul? Aceasta era problema care a dat naștere la soluții diferite după epoci și țări. Ea era legată de o problemă pedagogică, aceea de a realiza cele mai bune condiții pentru asimilarea unui text muzical de către un tânăr orb și de o problemă practică, aceea de descifrării unei lecturi vizuale cu degetele. Aceasta interesa special pe cântăreții care aveau libertatea ambelor mâini, pe profesorii de muzică care trebuie să aibă posibilitatea de a urmări partitura cu o mână, supraveghind în același timp cu cealaltă degetele și ținuta elevului, apoi pe organiști având facultatea de a acompania cu mâna și eventual cu pedala. În primele ediții de muzică Brai, 127, se suprimă pur și simplu tot ce ar fi putut încetini citirea, indicații de nuanțe, articulări, digitație. Notă. 127. A se vedea mai ales studii Calc și exercițiile lui Cramer. Institutul Național 1852. Închei nota. Mai târziu, 1860-1870, profesioniștii deveniră mai exigenți, dar aceasta a fost în dauna rapidității descifrării. Din această pricină, încă din această epocă, Balieu 128. Înclină pentru imprimarea aceleași bucăți în două ediții, una simplificată, cealaltă completă. Notă 128. Conform Gilbo, studiu asupra istoriei muzicografiei Braille. În Le Valentin Aui, 1922, pagina 27, închei nota. La origine, studiile lui Kramer, 1839, se scria alternativ o linie în brai pentru mâna dreaptă și una în brai pentru mâna stângă. În 1852, studiile lui Kalkbrenner s-au fixat la o alternanță prin fraze mai mult sau mai puțin lungi, dispoziție care s-a menținut în Franța, pe câtă vreme în Anglia s-a preferat realizarea alternanței la nivelul măsurii, sistem bar and bar, măsura mâinii stângi precedând pe aceea a mâinii drepte? 129 Notă 129 Alternanța măsură cu măsură a fost încercată în Franța încă din 1892, Sir Aveugle de Saint Paul. Măsura mâinii drepte era înaintea celei pentru mâna stângă, ceea ce, de bună seamă a făcut ca încercarea să nu fie luată în considerație. Închei nota. Divergențele de aceeași natură se vor regăsi pentru transcrierea textelor comportând cuvinte și muzică. Ediția din 1837 a Procedeului de lui Bray reproduce o romanță de Loïsa Piuget. Corespondența cuvintelor și a muzicei alternate prin fraze este asigurată prin litere. Pentru scrierea de Planchant, Balieu imaginează cam pe la 1876 ca fiecare cuvânt să fie urmat de notele care privesc acel cuvânt. Acest fel de tipărire adoptată în edițiile franceze de când gregorian în sistemul brai tinde să substituie o citire succesivă rapidă a cuvintelor și muzicii percepției lor simultane, figura 13. Se pare că cei care citesc bine, lectorii antrenați, sunt mulțumiți cu acest sistem. Cititorii mijlocii însă preferă să nu urmărească decât muzica în timpul execuției, lăsând cuvintele pe seama memoriei. Acestora din urmă le-ar conveni poate alternanțele mai puțin dese de cuvinte și muzică, sau, așa cum s-a propus uneori, așezarea linie cu linie sau juxta paginală. Figura 13. Text în gregorian, cuvintele și muzica corespunzătoare alternând. Scrierea acordurilor trebuind să fie orizontală, 130, a dat și aloc la variante. Notă 130 În Tratatul de Armonie al lui Rusell, Institutul Imperial din Paris 1860, acordurile se scriau totuși suprapunând notele ca în scrierea obișnuită. Închei nota. Brai, după cum am văzut, imaginase semnele de intervale, secunde, terțe, etc., care urmau unei note, indicând acordurile acelei note. Ca să reiasă cântecul de o parte și acompaniamentul de cealaltă, el scria acordurile pentru mâna stângă, urcând pe partitură, sus și coborând pentru mâna dreaptă. În Belgia, la Institutul Regal de la Voluves, în Lambert, lângă Bruxelles, iar în Anglia, cod 1917, din potrivă, acordurile se scriau întotdeauna urcând. 131. Notă 131. Această așezare a fost mai întâi prevăzută de Braille. Ea apare în completarea făcută, probabil, în 1834, ediției originale a procedeului său. Conform mai sus, pagina 52, închei nota. Prin 1855, Orbul Abreu, profesor de muzică la Colegiul Național de Surdomuți și Orb din Madrid, imagină un sistem care în Spania va rămâne în vigoare 50 de ani. Avea însă neajunsul de a cere 4 puncte în înălțime în loc de 3. Goade l-a combătut în lucrarea Institutorul Orbilor, 132, notă 132, Ianuarie 1857, tom 2, pagina 90, închei nota. Totuși, sistemul conținea o idee menitoare pentru notarea acordurilor. Acestea nu mai erau reprezentate prin semne de intervale cu valoare relativă, ci chiar cu figura notelor care intrau în acorduri, dispusă în partea de jos a căsuței. Ideea a fost reluată de un mexican orb, domnul Meza, prin 1920, însă de data aceasta în cadrul obișnuit al sistemului brai. Pentru că este păcat că brai nu s-a oprit la acest fel de reprezentare a acordurilor, acum însă ar fi prea târziu pentru a ne putea gândi la o schimbare, stocul de muzică în relief fiind considerabil. Pretutindeni unde orbii citesc, ei se folosesc de sistemul brai, Experiența a dovedit că pipăitul refuză orice altă soluție, dar citesc nu întotdeauna cu alfabetul brai. Când una din țările cu alt grai decât cel european a voit să adopte alfabetul local pentru nevoile orbilor, de cele mai multe ori s-a procedat în felul următor. S-a așezat în fața tabloului de semne brai, alfabetul local, apoi s-a atribuit primei litere a alfabetului primul semn din tablou, literei a doua, semnul al doilea, și așa mai departe până la epuizarea literelor. Procedeul era simplist, însă frumoasa simetria tabloului brai era ispititoare. S-a presupus că în acest fel tinerii orbi și cei care au orbit mai târziu, cunoscând pe de o parte alfabetul lor și pe de altă parte asimilând cu ușurință ordinea semnelor brai, puteau învăța mai repede să citească. În acest mod, însă, s-a ajuns la un rezultat curios. Bună oară, a treia literă din alfabetul arab tradițional corespundea la sunetul T al alfabetului roman și se găsea reprezentat în sistemul brai printr-un semn, al treilea din tablou, corespunzător literei Q din alfabetul roman. Aceasta era suficient ca toate literele următoare să fie deplasate. Mai mult decât atât, în aceeași țară, de pildă, în India, din cauza numeroaselor dialecte, fiecare având o clasificare alfabetică deosebită, același sunet era reprezentat diferit în sistemul brai de la o regiune la alta. În 1949, UNESCO, solicitat chiar de guvernul indian, și-a însușit problema. Circluta McKenzie a fost însărcinat cu studiul istoric și critic al acestei probleme. De la 15 la 21 decembrie 1949, un comitet de experți întruniți la Paris, la Casa UNESCO, stabili principiile care urmau să prezideze la unificarea diferitelor alfabete brai, principii care au fost adoptate ulterior în martie 1950, de către o conferință mai generală. În iunie a acelui așa an, hindușii schimbară poziția, luată în 1947, 133 și acceptarea recomandările UNESCO Nota 133 Raportul experților Comitetului despre sistemul brai indian uniform New Delhi 1947 Închei nota Puțin mai târziu, în februarie 1959, la Beirut s-a ajuns la același rezultat pentru limbile arabe dar opera UNESCO nu s-a terminat numai cu atât Aplicarea sistemului brai limbilor din extremul orient ridică probleme deosebite. În Japonia, unde scrierea este silabică, s-a realizat o curioasă adaptare brai, în care grupa fundamentală este construită pe trei puncte în loc de patru, ca în sistemul brai clasic, figura 14. Indokina, unde scrierea e romanizată de mai multe secole, folosește alfabetul brai încă din 1899. În China, unde au fost introduse mai multe alfabete, problema sunetului se complică cu aceea a tonului, care se deosebește de la o regiune la alta. În sfârșit, limbile așa zise tribale din Africa, într-o zi vor avea și ele adaptarea lor. În cazul când aceeași limbă este vorbită pe continente diferite, este de cea mai mare însemnătate ca nu numai alfabetul, dar și codul prescurtărilor întrebuințat în sistemul Braille să fie același. De-abia în 1932 s-a realizat un acord pentru limba engleză între imprimeriile britanice și americane. Figura 14. Adaptarea sistemului Braille la scrierea silabică japoneză. Semnele primei coloane constituie grupa fundamentală, trei puncte, semnele coloanelor următoare derivă din prima. Pentru spaniolă nu există încă acord. Argentina și-a creat un sistem care se deosebește de cel de la Madrid, 134. Notă 134. De la 26 noiembrie până la 2 decembrie 1951, la Montevideo, spanioli și hispano-americanii au căzut de acord asupra unui sistem uniform brai prescurtat. Portughezii și brazilienii au procedat la fel. Închei nota. În ceea ce privește unificarea notațiilor de matematică și știință pe care începuse să o ia în dezbatere Congresul de la Viena 1929, discuțiile vor trebui să fie reluate. 135. Notă. 135. Aceasta va fi una din sarcinile Consiliului Mondial Brai, care a fost instituit recent de UNESCO pentru rezolvarea problemelor de scriere a orbilor. Închei nota. Tehnica de producție a sistemului Braille iese din cadrul lucrării noastre. 136 Notă 136 Subiectul a fost tratat de G. Peruz, Cartea Orbului, Paris, 1917. Închei nota. Ne vom mulțumi de a arăta aici pe scurt eforturile depuse pentru micșorarea celor două neajunsuri ale sistemului, spațiul prea mare pe care îl ocupă și încetinea la lui. Brai cere mult spațiu. Într-un decimetru pătrat, 137, nu se pot plasa mai mult de 140 de caractere sau spații, în vreme ce un decimetru pătrat din prezentul text numără vreo 1350. Notă 137. Caracterele lui Valentin Aui, 50 pe decimetru pătrat, iar cele ale lui Ghie, 100 pe decimetru pătrat, ocupau și mai mult loc. În schimb, ale lui Dufault, 250 pe decimetru pătrat, erau mult mai fine, dar ne amintim că se citeau foarte a nevoie și nu se puteau scrie. Închei nota. În trecut a fost vorba să se reducă mărimea literelor. La Voliouf-Saint-Lambert, lângă Bruxelles, s-a utilizat multă vreme așa zisul Le fin liniaj, 1,8 mm, între vârfurile celor două puncte învecinate. Dar în cele din urmă s-a revenit la sistemul adoptat de brai, 2,4 până la 2,5 mm, pentru că anumiți orbi, în special aceia care și-au pierdut vederea mai târziu, nu citeau decât foarte încet punctele belgiene. Încă de timpuriu, 138, folosirea ambelor pagini ale hârtiei a fost o preocupare serioasă. Notă 138 Prima încercare a fost făcută în 1834 de către Alexandru Furnie, fost elev al lui Aiui, care nu trebuie confunda cu Rémi Furnie, căruia Dufault îi încredință sarcina de a organiza tipografia Braille în 1852, trei luni după moartea inventatorului. Închei nota. S-au construit mai întâi plăci cu interlinii, care, îndepărtând liniile la o distanță egală cu înălțimea unui caracter și inserând liniile versoului în acest interval, permit recuperarea spațiului dintre două rânduri pe față, realizându-se astfel un câștig de spațiu de 35%. Astăzi se practică în mod curent interpunctul, ajuns posibil printr-un decalaj al paginii deja scrise pe recto, sau a regletei ghid, câștigul este astfel de 100%. Câteodată tiparul a urmat, altădată a precedat această mișcare. În anul 1849, pe când Bray mai era în viață, La Daguerre, supraveghetor la Internatul Institutului Național, inventă stereotipia în relief, imprimând pentru fiecare pagină numai un singur clișeu pe o singură față. Pe la 1867, Ballyu și Levit, ale cărui nume le vom reîntâlni, au făcut deodată două clișee după două foi de metal suprapuse, cea de-a doua slujind de matriță pentru relieful primei foi și reciproc, în cazul când s-ar fi făcut imprimări în interlinii. Aceste imprimări s-au generalizat după 1875. În curând însă ele au cedat locul stereotipiei, procedeul baliu 1888 sau tipografiei, procedeul Balche, 1899 interpuncte. Dacă străinătatea convertită mai târziu la brai nu a mai avut decât să aplice îmbunătățirile puse la punct la Institutul din Paris, în schimb noi îi datorăm primele mașini scris brai, Hall în America și Picht în Germania 1895. Aceste mecanisme nu aveau decât șase clape, una pentru fiecare punct, și un spațiator care îngăduia să se obțină cu o singură bătaie toate punctele pentru formarea unei litere, sporind rapiditatea scrierii. În vreme ce cu punctatorul este greu să depășești 50-60 caractere pe minut, cei pricepuți ating cu ușurință un număr îndoit la mașină și cu mai puțină o cât despre rapiditatea lecturii tactile, ea variază mult după subiect. Cititorii mediocri trebuie să se mulțumească numai cu 60 cuvinte pe minut, dar sunt destul de numeroși orbii care depășesc 100 cuvinte pe minut pentru a nu aminti de viteze excepționale mai rare. Pentru a mișora volumul cărților și a spori rapiditatea lecturii și a scrisului, în se face apel la contracțiuni, Prescurtările prevăzute de brai erau, după câte am văzut, de tip stenografic. Prescurtarea Soasson, care a apărut puțin mai târziu, era încă nemulțumitoare din punct de vedere ortografic. Această abilită de la Cizeran în 1882 încearcă să remedieze această insuficiență. Este vorba de sistemul amplificat în 1924 și revăzut recent, care în clipa de față se găsește în uz. Acesta cuprinde nu numai prescurtările cuvintelor curente b, bine, c, c, f, aface, etc., dar și prescurtări de grupuri de litere în interiorul aceluiași cuvânt an, en, in, etc., br, cr, dr, etc. Trebuie să cunoști sistemul Braille pentru a înțelege pe deplin economia și ingeniozitatea contracțiilor, Semnele sunt, pe cât posibil, vorbitoare, adică amintesc printr-o particularitate oarecare lucrul pe care îl reprezintă. Dacă ne raportăm la alfabetul Brai, figura 9, pagina 54, și socotim până oară că I și punctuația două puncte sunt formate cu C, vom înțelege de ce î ajunge să reprezinte cuvântul S, acest sau, în interiorul unui cuvânt și înaintea unei vocale, grupul cl. De asemenea, de ce punctuația, două puncte, figurează cr înaintea unei vocale și con înaintea unei consonante? Toate acestea par destul de confuze celor neinițiați, iar braiul prescurtat un sistem greu de asimilat și totuși nu este decât o aparență, pe de o parte, sub degetele unui orb, fie că citește brai integral sau prescurtat, în subconștientul său se creează structuri tactile în așa fel încât adeseori nu mai este în stare să precizeze dacă a citit litere integrale sau contractate. Pe de altă parte, marea majoritate a cărților care împodobesc rafturile bibliotecilor pentru orbi sunt scrise după sistemul prescurtat în folosință actualmente. Totuși, toate aceste volume au fost transcrise benevol de oameni cu vedere ca o dovadă strălucită că alfabetul brai și sistemul lui de aplicare nu sunt chiar atât de greu de deprins pentru ei.